Strigare Lumină auzită noaptea pe la colțuri fuci tu de mine dacă poți Na, rupem nasturii de la cămașă Cei de sidef și fății roți Și lasă-mă cu pieptul gol și tatuat cu litere mișcate De trecerea lucrării din lăuntru În chei sucite înlăcate O Odute te tu împingând o frunză de palmier care am ținut-o, sprânceană verde și foșnită, la ochiul marelui de benvenuto.